Kapittel 36 Og Elihu sa videre, «Vær tålmodig med mig en liten stund, og jeg skal gjøre kjent for deg at det enda er ord å si til forsvar for Gud. Jeg skal hente min kunskap langt borte fra, og ham som formet mig, skal jeg tilskrive rettferdighet. For mine ord er sannelig ikke falskhet. Han som er fullkommen i kunskap er hos dig. Se!» Gud er veldig og kommer ikke til å forkaste. Han er veldig i hjertets kraft. Han kommer ikke til å la en som er ond leve, men de nødstiltes rätt har han sig av. Han skal ikke ta sine øyne bort fra den rettferdige. Selv konger på tronen, dem skal han også la sitte for evig, og de skal bli opphøyd. Og om de bindes i lenker, fanges de i nødens reip. Da skal han fortelle dem om deres handlemåte og deres overtredelser, fordi de inntar en overlegen holdning. Og han skal åpne deres øre for formaning, og han skal si at de bør vende om fra det som er skadelig. Hvis de adlyder og tjener, skal de ende sine dager i det som er godt, og sine år i livlighet. Men hvis de ikke adlyder, skal de få gå, ja, ved et kastevåpen. O de skal ut om det uten kunnskap. Og de frafallene av hjertet skal samle opp vrede. De bør ikke rope om hjelp fordi han har bunnet dem. Deres sjel skal dø i ungdommen, og de skal ende sitt liv blant mannlige tempelprostituerte. Han skal redde dem nødstilt i hans nød, og han skal åpne deres øre i undertrykkelsen. Og han skal visselig også lokke dig bort fra trengselens gap. Ikke tranghet skal det være i den sted, og ditt bors trøst skal være full av fedme. Med dommen over den onde skal du visselig bli fylt. Dom og rett skal gripe fatt. For pass på at voldsom harme ikke lokker dig til hatsk og klapp i hendene, og la ikke en stor løsepenge føre dig vil. Vill ditt rop om hjelp ha noen virkning? Nej! Heller ikke i trengsel alle dine kraftanstrengelser. Lengt ikke etter natten, etter at folkene skal trekke seg tilbake fra der hvor de er. Våk deg, så du ikke vender deg til det som er skadelig, for dette har du valgt framfor nød. Se, Gud handler opphøyd med sin makt. Hvem er en veileder som han? Hvem har krevd ham til regnskap for hans vei? Og hvem har sagt, du har gjort deg skyldig i urettferdighet? Husk at du bør opphøye hans verk, som mennesker har sunget om. Alle mennesker har sett det. Det dødelige mennesket fortsetter å betrakte det langt bortefra. Se, Gud er mer opphøyd enn vi kan forstå. Tallet på hans år er uransakelig. For han drar vandråpene opp. De siles som regn til hans toke, slik at skyene sildrer. De drypper rikelig på menneskene. Sannelig hvem kan forstå skylagene, brakene fra hans hytte? Se, han har brett sitt lys ut over den, og havets røtter har han dekket. For ved dette fører han folkenes sak. Han gir mat i overflod. Med sine hender har han dekket over lyne, og han gir de befaling mot en angriper. Hans torden forteller om ham, like så buskapen om den som kommer opp.